32. Навіть крізь подвійні двері до Роланда долинув крик. "Юк, ні!" І його серце пішло у Він чекав, що повернеться колесо на дверях, але воно не поверталося. Тож він заплющив очі і послав такий потужний імпульс, на який тільки був спроможний. "Двері, Джейко, відчини двері". Відповіді він не відчув і картинка видову зникла. Його зв'язок із Джейком, хай який слабенький і від самого початку, був перерваний. 33 Цок-цок був засліплений. Він лаявся, кричав і силкувався відірвати від себе істоту, що вп'ялася йому в обличчя, звивалася, кусалася і дряпалася. Він відчув, як пазорі шалапута простромлюють йому ліве око, і його голову пронизав жахливий, невимовний червоний біль, наче смолоскип, що падаючи, освітлює темний колодязь. У цю хвилю його лють була сильнішою за біль. Він спромігся вхопити юка, відірвав його від свого лиця і підняв над головою, збираючись переламати тваринні хребет. «Ні!» – заволав Джейк. Він геть забув про кнопку, що відмикала двері і охопив зі спинки трону старий німецький автомат. Пронизливо закричала Тіллі, інші порснули на всібіч. Джейк спрямував автомат на цок-цока. Юк висів у тих міцних руках головою вниз і відчайдушно звивався. Здавалося, ще трохи і він переломиться навпіл. Він борсався і клацав зубами в повітрі. І кричав від болю, кричав як людина. «Відпусти його, наволоч!» – закричав Джейк і натиснув на гачок. Він ще досить володів собою, аби цілитися низько. У замкнутому просторі ревіння сорококаліберного шмайсера справило ефект підірваної бомби, хоча пострілів було лише п'ять чи шість. Одна світлова трубка луснула, розливши холодний помаранчевий вогонь. Над лівим коліном цок-цока у цупких штанях з'явилася дірка, і навколо неї почала швидко розпливатися темно-червона пляма. Рот Цокцока став круглим від шоку. Цей вираз промовисті ще за будь-які слова свідчив, що попри свій набиякий розум, Цокцок -цок сподівався прожити довге і щасливе життя, стріляючи в людей, але не дозволяючи стріляти в себе. Втім, ні, стріляти в нього могли, а от влучити. І той здивований вираз промовляв, що такого не могло статися. Це не за планом. Знайомся з реальним світом, ти смердючий довбень», – подумав Джейк. Цок-цок впустив Юка на грати підлоги і вхопився за поранену ногу. На Джейка накинувся Копергед. Він ухопив хлопчика рукою за горло, але тут на нього напав Юк. Він пронизливо загавкав і вгризся в Копергетову гомілку через чорний шовк штанів. Копергед закричав і відскочив у бік, силкоючись скинути Юка з ноги. Але шалапут тримався міцно, наче п'явка. Джейк вчасно повернувся і помітив, що до нього повзе цок-цок. У зубах він тримав свій ніж. «Прощавай, Цокі!» – сказав Джейк і натиснув на гачок Шмайсера. Нічого не сталося. Чи то патрони закінчилися, чи то механізм заклинило, Джейк не знав, та й часу на роздуми не було. Він відступив на два кроки назад і вперся у велике крісло, що правило цок за трон. І не встиг він забігти за крісло, як цокцоко цоку його однією рукою за ногу, а другою за руків'я ножа. Рештки вибитого ока лежали на його щоці, наче кулька м'ятного желе. Праве око зиркало на Джейка з ненавистю навісного. Джейк спробував висмикнути ногу, зашпорався і впав на трон цок-цока. Його погляд упав на кишеню, пришиту до правого бильця. З підгумки, завдяки якій кишеня щільно прилягала до бильця вгорі, стирчало потріскане й оздоблене перлами руків'я револьвера. «Ах, як же зараз тобі буде боляче!» В екстазі прошепотів цок-цок. Замість виразу здивування на його губах, що тремтіли від люті, з'явилася широка посмішка. «Як боляче буде, а як мені буде при...» «Що?» Посмішка зів'яла, і рот знову округлився, бо Джейк спрямував на нього дуло револьвера та звів курок. Рука, що стискала Джейкового мілку, здавила її так, що здавалося ще трохи, і кістка хрусна. «Ти не посмієш!» – істерично прошепотів Цок-Цок. «Ще як посмію!» – похмуро відповів Джейк і натиснув на гачок. Сухе клацання, з яким вистрілив револьвер, було геть не таким вражаючим, як гуркіт тевтонського шмайсера. На лобі в Цок-Цока з правого боку вгорі з'явилася чорна дірочка. Цок-Цок тупо витріщався на Джейка, не вірячи своєму неушкодженому окові. Джейк примушував себе вистрілити ще раз, але йому це не вдавалося. Аж раптом шматок цоктокового скальпа відділився от черепа, як клапоть старих шпалер, і опустився йому на праву щоку. Роланд би одразу зрозумів, що це означає. Але Джейк був у такому стані, коли логічне мислення підводить. У його голові закрутилося торнадо темного панічного страху. Рука, що стискала його гомілку, ослабла, і цокцок -цок повалився обличчям на підлогу. А Джейк, дивлячись на це, зіщулився у великому кріслі. Та незабаром до нього повернулася одна думка. «Двері! Він має відчинити двері і впустити стрільця!» Неспроможний думати про щось іще, Джейк впустив револьвер на залізні грати і примусив себе встати з крісла. Він уже тягнувся до кнопки, яку раніше натискав цок-цок, щоб відчинити двері. Аж раптом на його горлі зімкнулася пара рук, і хтось відтяг його від пульта. «Я ж казав, що ти труп, мала смердючка!» – прошепотів йому на вухо чийсь голос. «А Гешер своїх обіцянок не забуває!» Джейк відбувався обома руками, але удари потрапляли в порожнечу. Гешерові пальці безжально впиналися йому в горло і душили, душили, душили. Перед очима в хлопчика все попливло. Невдовзі сірий туман став пурпуровим, а на зміну пурпуровому прийшла чорнота. 34 Раптом запрацював насос, і круглий кран у центрі люка швидко закрутився. «Слава Богам!» – подумав Роланд. Не чекаючи, коли колесо зупиниться, він охопився за нього правою рукою і щосили рванув двері на себе. Другі двері були прочинені, і з кімнати, до якої вони вели, лунали звуки бійки і гавкіт Юка, пронизливої від болю і несамовитої люті. Ударом ноги Роланд розчахнув двері і побачив, що Гешер душить Джейка. Юк уже відпустив Копергеда і намагався порятувати свого друга, вгризаючись у Чобіт Гешера. Але Чобіт виконував подвійну справу. Він захищав свого власника від зубів Шалапута, а Шалапута від вірусної інфекції, що текла в Гешеровій крові. Брендон ударив Юка ножем у бік, щоб той перестав чіплятися до Гешерової гомілки. Але Шалапут не звернув на це уваги. Брудні руки викрадача тримали Джейка, наче маріонетку з перерізаними нитками. Його обличчя вже посиніло, а розпухлі губи стали блідо-фіолетовими. Зачувши шум, Гешер підвів голову. «Ти!» – прогорчав він. «Я!» – погодився Роланд і вистрілив. Лівий бік Гешерової голови розлетівся на шматки. Жовта хустка злетіла з нього, а сам він приземлився спиною на цок-цока. Ноги кілька разів смикнулися в вагоні, а потім нерухомо застигли. Брендон саме нахилився над юком, щоб різунути його ще раз. Стрілець двічі вистрілив у нього, зводячи курок долоною правої руки. Брендон крутнувся на місці, вдарився об стінку і повільно сповз унизу, хопившись за світлову трубку. Крізь його в пальці потік зелений болотний вогонь. Юк пошкотильгав до Джейка і заходився лизати його бліде застигле лице. Копергет і Гудс, очевидно, вирішили, що зараз не час бути героями, і прожугом помчали до маленьких дверей, які виходила тілі, щоб набрати води. Але для лицарства теж був не час, тож Роланд пристрелив їх обох у спини. Зараз йому треба було діяти вкрай швидко, і наражатися на підступи цих двох, якщо вони ще не остаточно втратили хоробрість і вирішать дошкуляти йому, Роланд не збирався Під стелою круглої кімнати яскраво спалахнув жмут помаранчевих ламп, і слідом за цим вибухнула сирена сигналізації Її розлоги, хрипкі трелі відскакували від стін, а за мить дві в такт сигналізації заблимали аварійні лампи 35. Коли завила сигналізація, Едді саме повертався до Сюзанни. Від несподіванки він підскочив і виставив вперед рюгар, не знаючи куди цілитися. «Що відбувається?» Сюзанна тільки головою похитала, вона і сама не могла втягнути. Звуки сигналізації були страшними, але саме по собі це було ще нічого. Найгірше було те, що від її ляскоту боліли вуха. Звук, що йшов крізь підсилювачі, нагадав Едді гудок трактора-трейлера, тільки в десятеру потужніший. Тієї ж миті заблимали помаранчеві лампи. Підійшовши до Сюзаниного візка, Едді побачив, що кнопки «Команда» і «Вести» теж пульсують яскраво-червоним. Здавалося, це не кнопки, а очі, що моргають. «Блейна, що відбувається?» – закричав він. Розвернувся довкола, але побачив тільки дикий танець тіней. Це ти витворяєш? Блейн відповів сміхом, жахливим електронним сміхом, що нагадав Едді механічного клоуна, який стояв біля входу до кімнати страху на Коні Айленді, коли він був малий. «Блейн, не годі!» – зойкнула Сюзанна. «Під акомпанемент сирени повітряного нападу ми не зможемо розгадати твою загадку». Сміх обірвався так само різко, як і почався, та Блейн не відповідав. А може й відповів. За ґратами, що відділяли їх від платформи, заборчали величезні двигуни на слоутрансових турбінах, що працювали без тертя. Їх привели в дію двополярні комп'ютери, про які так мріяв Цок-Цок. Уперше за десятиліття Блейн моно прокинувся і розігрівався перед поїздкою. 36. Сирена, яка справді призначалася для того, щоб давно покійні мешканці Лада могли вчасно сховатися від повітряного нападу, і яку відтоді не вмикали протягом тисячі років, глухим саваном накрила місто. Усі лампочки і ліхтарі, що досі не перегоріли, ввімкнулися та синхронно запульсували. В тому, що нарешті настав кінець світу, не сумнівалися ані юни з наземних будівель, ані сиві з підземних лабіринтів. Сиві вирішили, що сталося якесь катастрофічне пошкодження механізмів. Юни ж завжди вважали, що в підземних машинах гніздяться привиди, і одного дня вони повстануть, аби помститися живим. І, мабуть, юни були ближче до правди. У стародавніх машинах, що стояли в підземеллях міста, поза сумнівом жив якийсь інтелект. Єдиний живий організм, і він вже давно перестав жити за законами божевільного двополярного розуму, які становили для нього абсолютну реальність. Логіка цього інтелекту, що з кожною хвилиною ставала дедалі незрозумілішою, зберігалася в базах пам'яті протягом 800 років, і могла лишатися там ще стільки ж, якби не поява Роланда і його друзів. Втім, цей безтілесний розум мислив і щороку ставав божевільнішим. Навіть у періоди сну, котрі раз у раз частіше, але він бачив сни. І чим далі сувався світ, тим ненормальнішими вони ставали. І зараз, попри те, що фантастична машинерія, яка підтримувала промені, дещо попсувалася, цей навіжений нелюдський розум прокинувся в покоях руїн і знову навпомацки рушив, безтілесний, наче привид, коридорами смерті. Блейн Моно готувався їхати геть з міста. 37. Стоячи навколішки коло Джейка, Роланд почув у себе за спиною чиїсь кроки і розвернувся, тримаючи револьвер на поготові. Тілі, з обличчям схожим на передсмертну маску забобонного страху і спантеличення підняла руки і вирискнула. «Не вбивай мене сей! Про що тебе? Не вбивай!» «Тоді тікай!» – різко кинув її Роланд. Коли Тіллі ворухнулася в бік виходу, він стукнув її литку дулом револьвера. «Не туди, у ті двері, куди зайшов я. А якщо ти мене побачиш ще раз, то я буду останнім, кого ти взагалі побачиш. Іди!» І вона зникла, розчинилася в тінях, що кружляли по колу. Роланд припав вухом до Джейкових грудей, долоною затуляючи друге вухо, щоб, бодай, якось притлумати виття сирени. І почув серце биття, повільне, але рівне. Він просунув руки попід Джейка, щоб підняти його, і хлопчикові повіки затріпотіли. «Цього разу ти не дав мені впасти?» Хрипко прошепотів він, бо говорити не міг. «Ні, цього разу не дав і більше ніколи не відпущу. Не напружуйся, не треба говорити. «Де Юк?» «Юк!» – дзявкнув Шалапут. «Юк!» Брендон кілька разів різунув Юка, але жодна рана не виглядала смертельною чи бодай серйозною. Було видно, що Шалапутові трохи боляче, але він, очевидно, не тямився від радості. Сяючими очима він дивився на Джейка, висолопивши рожевого язика. «Ейк! Ейк! Ейк!» Розплакавшись, Джейк потягнувся до нього, а щасливий Юк пошкотолігав до Джейка і дозволив ненадовго стиснути себе в обіймах. Роланд звівся на ноги і роззирнувся по кімнаті. Його погляд упав на двері на дальньому боці. Ті двоє, яких він застрелив у спину, бігли в той бік, і жінка теж хотіла туди податися. Взявши Джейка на руки, стрілець пішов до дверей. Юк не відставав. Роланд відкинув ногою одного з мертвих сивих і, пригнувши голову, ступив у прохід. Попри вбудовану техніку і стіни з ержостійкої сталі, в ній було брудно, як у свинарнику. Очевидно, домашнє господарство не надто цікавило сивих. Пити, прошепотів Джейк. «Будь ласка, я так пити хочу!» Роланд відчув дивне подвоєння, так наче час склався навпіл і повернувся назад. Він згадав, як сам випав зі спустелі ошалілий від спеки і порожнечі. Згадав, як зомлів на стайні придорожної станції, напівмертвий від Спраги, і прийшов до тями від прохолодної води, що текла йому до рота. Тоді хлопчик зняв із себе сорочку, полив її водою з колонки і дав йому напитися. Тепер настала його черга зробити для Джейка те, що він зробив для нього. Роланд пошукав очима воду і побачив раковину. Підійшовши до неї, повернув кран, і звідти потекла холодна і чиста вода. А над ними, довкола них і під ними, не вгавала сирена. «Ти зможеш стояти на ногах?» Джейк кивнув. «Мабуть, так». Роланд поставив хлопчика на ноги, готовий підхопити його, якщо той похитнеться. Але Джейк вхопився за раковину і опустив голову під струмінь води. Тим часом Роланд узяв юка на руку і оглянув його рани. Вони вже почали затягуватися. «Тобі пощастило, мій пухнастий друже». Подумав Роланда і, склавши долоню кухликом, підставив її під воду, щоб набрати трохи для тварини. Юк жадібно її вихлептав. Нарешті Джейк відірвався від крана. Його мокре волосся прилипало до скронь. Обличчя досі було страшенно бліде, на ньому чітко проступали синці від ударів, але виглядав він значно краще, ніж тоді, коли Роланд схилився над його непорушним тілом. Тоді на якусь жахливу мить стрільцеві взагалі здалося, що Джейк помер. Він піймав себе на думці, що хотів би ще раз у смак вбити Гешера. А ця думка наштовхнула на іншу. А що з тим типом, якого Гешер називав токтоком? Джейко, ти його бачив? Так, Юк напав на нього із засідки, подряпав йому обличчя, а потім я його застрелив. Убив? У Джейка затремтіли губи, але він міцно їх стис. Так, у... Замість слів він постукав себе над правою бровою. Мені по... пощастило. Роланд подивився на нього дивним оцінюючим поглядом і повільно похитав головою. Навряд, але поки що не зважай. Ходімо. А куди ми йдемо? Джейк досі не міг говорити, тільки пошепки сичав. І раз у раз поглядав через Роландове плече в бік тієї кімнати, де ледь не загинув. Роланд показав на протилежний бік кухні. Там був ще один люк, а за ним відкривався коридор. Для початку туди. «Стрілець!» Пролунав звідусі глушливий голос. Роланд дзигою крутнувся на місці, в одній руці тримаючи юка, другою обіймаючи Джейка за плечі, але нікого не побачив. «Хто зі мною розмовляє?» – закричав він. «Назвися стрільцю!» «Роланд із Гілеаду, син Стівена!» «Хто зі мною розмовляє?» «Гілеаду більше немає», – задумливо сказав голос, ігноруючи стрільцеве питання. Глянувши вгору, Роланд побачив на стелі концентричні кола отворів. Голос долинав звідти. «Ось уже триста років нога стрільця не ступала на землі внутрішнього чи серединого світів». «Ми з друзями останні!» Джейк забрав Юка з Роландових рук. Шалапут миттю заходився облизувати йому розпухле, вкрите синцями лице. Його очі, облямовані золотом, світилися від обожнювання і щастя. «Це Блейн!» – прошепотів Джейк до Роланда. «Правда ж?» Роланд кивнув. А вже ж це він. І в стрільця з'явилася підозра, що Блейн – не просто монорейковий поїзд. «Хлопчик, то це ти, Джейк, із Нью-Йорка?» Тісніше, притиснувшись до Роланда, Джейк подивився на динаміки. «Так», – сказав він. «Це я, Джейк із Нью-Йорка. Е, син Елмера». «Книжка з досі у тебе, та про яку мені казали». Джейк звичкою потягнувся через плече, намацав тільки свою спину і тут згадав, що наплічника немає. Він винувато подивився на стрільця, але той уже простягав йому наплічник». І, хоча на вузькому, наче вирізьбленому лиці Роланда, як завжди, не було жодних емоцій, у кутиках його рота, здавалося, причаїлася усмішка. Доведеться вирівняти шлейки, сказав стрілець, передаючи Джейкові наплічник. Я їх зробив довшими. А згадки, Роланд кивнув, обидві книжки там усередині. Що у тебе там, маленькі Пілігриме? Начебто знічив я поцікавився голос. Оце так. Зачудовано сказав Джейк. «Він нас тут не тільки чує, а й бачить», – подумав Роланд. А наступною миті вже помітив велике скляне око в кутку, розташоване так високо, що за нормальних обставин людина його помітити не могла. Йому стало не по собі. Джейк міцніше притис до себе Юка, і на його обличчі з'явився такий стурбований вираз, що Роланд зрозумів – не тільки він почувається незатишно. Той голос належав машині, жахливо розумній і постатливій машині, але все одно з ним було щось не так. «Книжка!» – відповів Джейк. «У мене книжка з загадками!» «Добре!» – у голосі прозвучала майже людська втіха. «Просто чудово!» Раптом у дверях на дальньому боці кухні з'явився начупарний бородатий чолов'яга. На руці прибулого тиліпалася жовта хустка вся у плямах крові і бруду. «У стінах пожежа!» – вирискнув він. Охоплений панікою, він начебто не зрозумів, що Роланд і Джейк не належали до його жалюгідного підземного катету. «На нижніх рівнях дим! Люди себе вбивають! Щось пішло не так! Чорт, та все не так! Нам треба...» Зненацька дверця та духовка розчахнулися, наче відвисла щелепа. Звідти вирвався тонкий струмінь синьо-білого вогню і влучив у голову нечупари. Той заточився назад. Полум'я охопило одяг, і шкіра обличчя взялася пухирями та вигоріла. Джейк вражено і перелякано подивився на Роланда, і той обійняв хлопчика за плечі. «Він мене перебив», – сказав голос. «Це було нечемно. Чи не так?» «Так», – спокійно підтвердив Роланд. «Вкрай нечемно». «Сезанна з Нью-Йорка сказала, що ти знаєш на пам'ять безліч загадок, Роланда з Гілеаду. Це правда? Так. В одній з кімнат, що виходили на те відгалудження коридору, стався вибух. Підлога під їхніми ногами здригнулася. Нерівним хором закричали голоси. Блимання світла і нескінченний брязкіт сирени на мить стихли, а потім продовжилися з новою силою. З вентиляційних отворів поповзли струмки гіркого ядучого диму. Юк понюхав повітря і чхнув. «Загадай мені одну зі своїх загадок, Стрільцево!» Попросив голос. Він був погідний і безтурботний, наче вони зараз сиділи всі разом на мальовничому сільському майдані, а не перебували під землею, під містом, яке от-от самоліквідується. На якусь мить Роланд замислився, і з надр пам'яті зринула улюблена загадка Кадберта. «Гаразд, Блейна, слухай. Що краще за всіх богів і гірше за старого з рогами і копитами?» Мертві ним живляться, живі люди, що це їдять, повільно вмирають. Запала довга мовчанка. Джейк занурив лице в юкову шерсть, щоб не вдихати сморід, який йшов від спаленого сивого. Будь обережний, стрільцю. Голос, який це сказав, був тихий і легкий, як прохолодний подих вітерцю в найспекотніший літній день. Голос машини линув з усіх гучномовців, а цей тільки з динаміка на стелі. «Будь обережний, Джейк, з Нью-Йорка. Пам'ятайте, що це буї раки. Просувайтеся повільно і дуже обережно». Джейк подивився на стрільця круглими від здивування очима. Роланд ледь помітно нахилив голову і підняв пальця. Здавалося, що він чухає ніс, але палець лежав на губах, що означало «мовчи». «Розумна задка», – нарешті сказав Блейн. Тепер у його голосі звучало непідробне захоплення. «Відповідь – ніщо. Адже так?» «Правильно», – сказав Роланд. «Ти й сам дуже тямущий». Коли голос знову заговорив, Роланд почув у ньому те саме, що раніше почув Едді. Глибинну, неконтрольовану жагу. «Загадай іншу загадку». Роланд глибоко вдихнув повітря. «Тільки не зараз». «Сподіваюся, ти ж не відмовляєш мені, Роланде, сину Стівена, бо це також нечемно. Вкрай нечемно». «Відведи нас до друзів і виведи лада, сказав Роланд. «А потім будемо загадки загадувати». «Я можу вбити тебе просто на місці», – сказав волос, холодний як найпохмуріший зимовий день. «Так», – погодився Роланд. «Я в цьому не сумніваюся, але тоді всі загадки помруть разом з нами». «Я можу забрати хлопчикому книжку». «Красти ще гірше, ніж відмовляти чи перебивати», – зазначив Роланд. Він говорив так, наче це була пустопорожня балачка, але пальці правої руки міцно стискали Джейкове плече. «А ще», – додав Джейк, дивлячись на гучномовець у стелі, – «у книжці немає відповідей, сторінки хтось вирвав». Раптом його осяє вздога, де він постукав себе по голові. «Але вони всі тут!» Хлопці, не забувайте, що ніхто не любить розумак, нагадав Блейн. Пролунав ще один вибух, цього разу вже гучніше і ближче. Вентиляційні грати вирвало зі стіни, і вони реактивним снарядом пронеслися через усю кухню. А за мить крізь двері, що вели до сивих, ввірвалися двоє чоловіків і жінка. Стрілець націлив на них револьвер, але вони, не звертаючи жодної уваги на Роланда і Джейка, швидко перетнули кухню і зникли в бункері. Роланд опустив револьвер. Вони здалися йому лісовими тваринами, що тікали від пожежі. Сталева панель у стелі від'їхала в бік, а за нею відкрився квадрат темряви. Усередині щось срібно зблиснуло, і за мить з отвору до кухні спустилася сталева сфера діаметром приблизно фут та повисла в повітрі. Ідіть слідом, сухо наказав Блейн. Вона виведе нас до Едді Сюзанни? З надією в голосі спитав Джейк. Відповіддю йому була мовчанка. Але коли куля попливла коридором, Роланд із Джейком пішли за нею. 38 Пам'ять зглянулася на Джейком і не зберігла чітких спогадів про наступні події. Свій світ він залишив за рік до того, як 900 людей вчинили групове самогубство в маленькій країні Гаяна, що в Південній Америці. Але він знав про періодичні самогубчі забіги Лемінгів, і те, що відбувалося в напівзруйнованому підземному місті Сивих, дуже їх нагадувало. Лунали вибухи, деякі на їхньому поверсі, але здебільшого десь глибоко. З вентиляційних отворів час від часу просочувався ядучий дим, але очищувачі повітря ще працювали, тож відводили дим, поки він не встиг зібратися в задушливі хмари. Полум'я не було видно, але сиві поводилися так, наче настав кінець світу. Здебільшого вони просто втікали, вирячивши порожні очі. Але багато хто з них вчиняв самогубство в коридорах і суміжних кімнатах, крізь які вела Роланда і Джейка «Сталева куля». Дехто стріляв собі в голову, багато хто перерізали собі горлянки чи вени, декілька людей, схоже, випили отруту. На всіх обличчях мертвих лежав один і той самий відбиток всепоглинаючого жаху. Джейк не надто добре розумів, чому вони так поводилися. А от Роланд мав трохи краще уявлення про те, що сталося з цими людьми. Чому їхній розум потьмарився, коли давно мертве місто раптом ожило і почало роздирати саме себе на шматки. І саме Роланд зрозумів, що Блейн робить це навмисне. Що це Блейн підштовхує людей до самогубства. Вони обійшли чоловіка, що повісився на трубах опалення, і спустилися лункими сходами слідом за сталевою кулею, що пливла в повітрі. «Джейко!» – крикнув Роланд. «Це ж не ти мене впустив, правда?» Джейк похитав головою. «Ні, навряд. Це Блейн!» Зійшовши сходами, вони швидко пішли вузьким коридором, у кінці якого був люк з написом «Вхід суворо заборонено», зробленим гострими літерами високої мови. «Це Блейн?» – спитав Джейк. «Так, ім'я не гірше за будь-яке інше». «А чи тоді другий…» «Цить!» – похмуро застеріг Роланд. Перед люком сталева куля зупинилася. Колесо повернулося, і люк прочинився. Роланд потягнув його за колесо на себе, і вони ступили у величезне підземне приміщення, що простягалося в три сторони з кількисягало око. Тут стояли ряди пультів керування і електронного обладнання, яким здавалося нема кінця краю. Здебільшого пульти були темні, але щойно Джейк із Роландом переступили через поріг, роззираючись довкола круглими від подиву очима, на них заблимали вогники і машини почали вмикатися. «Цок-цок говорив, що тут тисячі комп'ютерів», – сказав Джейк. «Схоже, він не брехав. Ого, ти тільки поглянь». Роланд не знав слова «комп'ютери», тож просто промовчав. Він тільки дивився, як ряд за рядом загораються пульти керування. З одного пульта вирвалася хмара іскори язики зеленого полум'я. Очевидно, там зламалося щось старе. Втім, усі інші машини, схоже, функціонували справно. Стрілки, що нарухалися протягом століть, раптом стрибнули аж до зелених позначок. Закрутилися величезні алюмінієві циліндри, передаючи інформацію, що зберігалася на напівпровідникових мікросхемах у банки пам'яті, які знову ожили і готові були приймати дані. На цифрових дисплеях заблимали яскраві зелені й червоні вогники точкових матриць, які показували все, що душа забажає. Від середнього значення тиску води у водоносних шахтах Баронії Західного Приріччя до сили струму в зупиненому ядерному реакторі басейну Сенда. Під стелею заблимали скупчення підвісних куль, випромінюючи світло рівними лініями. А внизу, згори і довкола, звідусіль, долинало низьке годіння генераторів і слоутрансових двигунів, що прокидалися від довгого сну. Раптом Джейк похитнувся від слабкості. Роланд підхопив його на руки і пішов слідом за сталевою кулею повз машини. В нього не було ані найменших здогадів щодо їхнього призначення. Юк йшов на зирці. Куля повернула праворуч. Коридор, у якому вони опинились, був обабіч заставлений рядами телевізійних дисплеїв, наче якась дитина склала одну на одну деталі конструктора. Їх були тисячі і тисячі. «Таткові б таке сподобалося», – подумав Джейк. У неосяжній відеогалереї подекуди темній було ввімкнено проте багато екранів. Вони показували охоплене панікою місто, і наземні, і підземні його райони. Перелякані юни з бігали вулицями, беззвучно розстеляючи роти. Багато хто кидався униз із дахів високих будинків. Із жахом Джейк побачив, що сотні людей зібралися біля мосту через сенди і кидалися у воду. На інших екранах були великі кімнати, заставлені ліжками. У деяких із тих кімнат горіли пожежі, але, схоже, їх у паніці влаштовували самі сиві. Вони бозна чому підпалювали власні матраци і меблі. На одному з екранів було видно, як широкоплечий велетень вкидає чоловіків і жінок у заляпану кров'ю машину, що нагадувала штампувальний прес. Картина була жахлива. Картина була жахлива, та ще жахливішим було те, що жертви вишиковувалися в ряд, слухняно очікуючи, коли надійде їхня черга. Кату, туго обв'язаній довкола голови жовтій хусті, на кінці якої були вузлики, що кісками звисали нижче вух, ухопив якусь стару і підняв її над головою, терпляче чекаючи, коли сталевий блок звільнить зону вбивства, і він зможе вкинути жінку в прес. Стара не тільки не пручалася, а навіть посміхалася. «Скрізь купа люду», – мовив Блейн. «Але ніхто не говорить про Мікеланджело. Сумно!» І він розриготався своїм дивним диренчливим сміхом, наче пацюки пробіглися підлогою всіяною потрощеним склом. Від цього звуку Джейку весь затримтів. Він вилів би опинитися подалі від комп'ютерного розуму, що так сміявся. Та чи був у них вибір? Він безпорадно озирнувся на монітори, але Роланд узяв його за голову і змусив відвернутися. Делікатно, але твердо. Не треба тобі на таке дивитися, Джейко. Чому вони це роблять? – спитав Джейк. За весь день у нього в роті макової росинки не було, та все одно до горла підступала блювота. Чому? Тому що вони налякані, а Блейн тільки підігріває їхній страх. Але основна причина, гадаю, в іншому. Просто вони надто довго жили на кладовищі своїх дідів, і врешті-решт їм це набридло. Але не поспішай їх жаліти. Просто подумай, з якою радістю вони б забрали тебе з собою на ту галявину, де закінчується земний шлях. Сталева куля вилетіла з зали моніторів і ще раз звернула заріг. Попереду виднілася стрічка з якоїсь штучної речовини, вмонтована в підлогу. Наче живий дьоготь вона виблискувала між двома вузькими смужками хромованої сталі, що губилася десь у далині. Не в кінці кімнати, а десь на її горизонті. Куля нетерпляче пострибала над темною стрічкою, і зненацька конвейер, то був саме конвейер, беззвучно ожив і швидко поплив уперед. Куля кілька разів описала в повітрі дугу, запрошуючи їх стати на рухому стрічку. Роланд пробігся вздовж неї, поки не набрав потрібно швидкість і застрибнув. Поставив Джейка на ноги, і усі троє – стрілець, хлопчик і шалапути з золотистими очима – поїхали вперед через усю темну підземну рівнину, де одна за одною оживали стародавні машини. На шляху траплялися наскінченні ряди пристроїв, що на вигляд скидалися на шавки для документів. Вони були темні та не мертві. З їхніх надр долунало тихе годіння, а між сталевими панелями Джейк помітив тонесенькі проблиски жовтого світла. І мимоволі згадав Цок-Цока. «Під цим довбаним містом тисяча траханих двополярних комп'ютерів! Мені потрібні ті комп'ютери!» «Вони оживають», – подумав Джейк. «Ти ж саме цього хотів, Цокі». Хоча я гадаю, що якби ти це побачив, то одразу ж розхотів би. Але тут же йому згадався прадід Цокцока, сміливець, що сів у літак з іншого світу і підняв його у небо. З такою кров'ю в жилах Цокцок -цок навряд чи чогось боявся. Навпаки, його хоробрість межувала з самогубною. І певно, що такий поворот подій його б тільки потішив, і з кожним новим самогубством його радість би тільки розквітала. «Запізно, Цокі», – подумав Джейк. «І слава Богу!» «Усі ці ящики!» – тихим, зачудованим голосом озвався Роланд. «Здається, я знаю, де Ми Ми йдемо крізь розум істоти, що називає себе Блейном, Джейку. Ми йдемо крізь його розум. Це неймовірно!» Джейк кивнув, йому згадався іспитовий твір. Була він такий головатий, що буде нам нерви тріпати. Так. Джейк уважно подивився на Роланда. Місце, куди ми зараз їдемо, це те, про що я думаю. Так, кивнув Роланд. Якщо ми досі на шляху променя, то він виведе нас до колиски. Джейк кивнув. Роланде? Що? Дякую, що прийшов по мене. Замість відповіді Роланд обійняв хлопчика за плечі. Десь далеко попереду буркотіли величезні мотори, а за мить почався якийсь гурк і ти на них полилося світло, різке помаранчеве світіння ламп. Джейк уже бачив те місце, де рухома стрічка зупинялася там виднівся вузький ескалатор, що круто йшов вгору. Просто в те помаранчеве світло. 39. Едді та Сюзанна почули, як під ногами в них запускаються великі двигуни. За мить широкий прямокутник мармурової підлоги повільно поїхав назад, відкриваючи довгий освітлений прохід. Підлога швидко зникала в тому напрямку, де стояли вони з Сюзанною. Едді вхопив Сюзаннин візок за ручки і швидко покотив назад уздовж талевого бар'єра між платформою і колискою. Прямокутник світла дедалі видовжувався, і Едді боявся, що колони, які стояли по обидва боки від нього, впадуть у діру, бо підлога під ними зникла. Але цього не сталося. Колони трималися у повітрі, не збираючись падати. «Я бачу ескалатор!» – вигукнула Сюзанна, перекрикуючи на скінченні трелі сирени. Вона нахилилась вперед і зазирнула в отвір. «Ага!» – прокричав Едді у відповідь. «Це ж вокзал! Там унизу мають бути галантеренні товари, парфуми, жіноча білизна!» «Що?» «Та нічого!» «Едді?» Раптом заволала Сюзанна, і її обличчя засяяло від радості, наче вона дивилася на фейерверк до Дня Незалежності. Вона показувала кудись униз, нахиляючись ще далі. едді довелося підхопити її руками, або вона не випала з візка. «Це ж Роланд! Вони вдвох!» Підлога здригнулася, коли отвір розкрився до кінця. Двигуни, що рухали плиту вздовж невидимих напрямних, протяжно застогнали і затихли. Едді підбіг до краю діри і побачив на одній зі сходинок ескалатора Роланда. Коло нього, схиливши голову на стрільцеве плече, стояв Джейк. Блідий, побитий, скривавлений, але то був не хтось інший, а саме Джейк, живий і відносно здоровий. А на нижній сходинці їхав юг і дивився вгору своїми блискучими очиськами». «Роланде, Джейко!» – загорла Едді. Він підстрибнув від радості і замахав руками у повітрі. Пішов танцювати до краю діри в підлозі. Будь на ньому цієї миті капелюх, він би неодмінно підкинув його вгору. Джейки з Роландом помітили його і помахали у відповідь. Едді побачив, що хлопчик усміхається, і всі, здавалося, не могли втриматися, щоб не усміхнутися. «Дива та й годі», – подумав Едді. Йому здавалося, що ще трохи, і серце вирветься з грудей. І він затанцював швидше, махав руками і переможно вигукував, боячись, що емоції перелються через край і розірвуть його, якщо він просто стоятиме на місці. Досі він не усвідомлював, що потай від самого себе поховав у душі надію ще раз побачити Роланда і Джейка. «Ей, хлопці, сюди! Швидше, вирушіться!» «Ей, допоможи. поможи!» Він озирнувся. Сюзанна силкувалася вибратися з візка, але її штани з оленячої шкури зачепилися за гальмою і ніяк не хотіли відчеплятися. Вона сміялася і плакала водночас, а її темні очі сяяли від щастя. Едді так рвучко витяг її з візка, що той не втримався і повалився на бік. І Едді закружляв Сюзанну в танці, а вона трималася однією рукою за його шию, а другою енергійно махала друзям. «Роланда, Джейко, піднімайтеся сюди!» «Вирушіть дупами, чуєте?» Коли вони втрьох нарешті прибули на гору, Едді ухопив Роланда в обійми, гамселячи його по спині, а Сюзанна вкрила Джейкове усміхнене личко поцілунками. Юк описував довкола них вісімки і пронизливо гавкав. «Сонечко моє!» – вигукнула Сюзанна. «Ти як, нормально?» «Так», – сказав Джейк. Він усміхався, але в очах стояли сльози. — Я радий, що я тут. Знала б ти, який я радий. — Я уявляю, рідний. Ще й як уявляю. Вона повернулася до Роланда. — Що вони з ним робили? Він виглядає так, наче хтось його бульдозером переїхав. — Здебільшого то справа рук Гешера, — відказав Роланд. Але більше він Джейка пальцем не зачепить. І не тільки Джейка. — А ти як здоруванню цілий? — Роланд кивнув і окинув поглядом усе навколо. «Отже, це і є колиска». «Еге ж», – підтвердив Еді, зазираючи в отвір. «А що там унизу?» «Машини і суцільне божевілля». «А ти, як завжди, балакучий». Едді дивився на Роланда і всміхався. «Ти навіть гадки не маєш, які я ради тебе бачити?» «Чи маєш?» «Здається, маю». і собі всміхнувся, думаючи про те, як сильно змінюються люди. Свого часу, і навіть не так давно, Едді був готовий перерізати йому горлянку його власним ножем. Під землею знову запрацювали двигуни. Ескалатор зупинився, і діра в підлозі почала закриватися. Джейк заходився піднімати Сюзаннен перекинутий візок, і раптом помітив за залізними гратами бездоганно рівні обриси рожевого поїзда. Від цього видива в нього перехопило подих. І тут сон, який він бачив після того, як вони залишили річкове перехрестя спливу його пам'яті у найдрібніших деталях. На них із юком, перетинаючи порожні рівнини західного Міссурі, мчить величезна рожева куля. Спереду, на тупій мармизі чудовиська, виблискують два великих трикутних вікна, вікна, схожі на очиська, і його сон став дійсністю. Сталося саме те, чого боявся Джейк. Він просто страшний чух-чух поїзд, що зветься Блейн-негідник. Підійшовши ззаду, Едді обійняв хлопчика за плечі. Ось і він, чемпіони, гарний мов у рекламі. Що думаєш? Та нічого. Насправді Джейк думав про Блейна і думав багато, але він був надто змучений, щоб говорити. Я теж, сказав Едді. Він розмовляє. І любить загадки. Джейк кивнув. Тим часом Роланд всадовив Сюзанну собі на коліно, і вони разом вивчали коробку переговорного пристрою з цифровою клавіатурою в формі ромба. Джейк із Едді приєдналися до них. Едді впіймав себе на тому, що весь час дивиться вниз, перевіряючи, чи є Джейк, чи це бува не виплід його уяви, чи видавання бажаного задійсне. Але ні, хлопчик справді був поряд. «І що тепер?» спитав він у Роланда. Стрілець обережно провів пальцем по кнопках із цифрами, які розташовані ромбом, і похитав головою. Він справді не знав, що робити далі. «Просто мені здається, що монопоїзди розігріваються швидше», сказав Едді. «Звісно, з цією клятою сиреною нічого не можна сказати напевно, але я так думаю. І зрештою, це ж робот. А що як він, типу, злиняє без нас?» «Блейн!» – крикнула Сюзанна. «Блейне!» Слухайте уважно, друзі, прогуркотів Блейнів голос. У підземеллях міста зберігаються контейнери з біологічною і хімічною зброєю. Я запустив послідовність команд, в результаті виконання якої станеться вибух, і весь газ вийде назовні. Вибух відбудеться за 12 хвилин. На мить громоподібний голос стих, натомість почувся тонесенький голосок маленького Блейна, майже нечутний в брязкоті Сирени. Я боявся, що таке може статися. Вам треба поспішати. Едді пропустив слова маленького Блейна повзвуха, бо той все одно нічого корисного чи нового не повідомляв. Ясно, як божий день, що їм треба поспішати, але зараз це не головне. Зараз усі думки Едді полонила інша, нагальніша проблема. Навіщо? – спитав він. – Навіщо? Заради всього святого ти це робиш. Мені здавалося, що це очевидно. Застосувати ядерну зброю я не можу, тому що в такому випадку я знищу самого себе. А як я зможу відвести вас туди, куди вам треба, якщо я буду знищений? Але в цьому місті тисячі людей, не в Гававеді. Ти їх уб'єш. Так? Спокійно підтвердив Блейн. Прощавай, алігатори, бувай, крокодили. Не забувай мене. Пиши! «Чому?» – закричала Сюзанна. «Чому, бо дай тебе чорти забрали?» «Бо вони нудні, а ви четверо досить цікаві для мене. Звісно, чим краще будуть ваші загадки, тим довше я вважатиму вас цікавими. До речі, про загадки. Може, краще відгадаєте мою? У вас лишилося 11 хвилин 20 секунд. По завершенні цього часу контейнери вибухнуть». «Зупинися!» Закричав Джейк, перекрикуючи оглушливу сирену. «Ти вб'єш не тільки це місто! Газ проникає всюди! Від нього помруть старі люди в річковому перехресті!» «Тверда циця!» – сказала киця. «Тобто не пощастило їм!» Байдуже мовив Блейн. «Хоча, гадаю, твої старі ще кілька років проскріплять, тому що почалися осінні бурі і вітри віднесуть газ в інший бік. А от ви, четверо, геть у іншому становищі!» «Хочі ж, беріться за голову, або буде вам прощавай елігатори, бувай крокодили, не забувай мене, пиши!» Він зробив паузу. «Ще одна додаткова інформація. Помирати від газу не боляче!» «Не треба газу!» – благально сказав Джейк. «Ми загадаємо тобі багато загадок, правда, Роланде? Ми тобі загадаємо всі загадки, які знаємо, тільки скасуй програму!» Блейн розривотався. Він риготав довго і смачно, наповнюючи пронизливим електронним сміхом широку порожнечу колиски, де він змішувався з монотонним деренчанням сирени. «Годі!» – закричала Сюзанна. «Годі! Годі! Годі!» І Блейн послухався. на середині ноти увірвалася й сирена. Настала оглушлива тиша, яку перебував тільки шум дощу. Із динаміка полинув волос, дуже м'який, задумливий і цілковито безжалісний. «У вас десять хвилин», – сказав Блейн. «Побачимо, чи справді ви такі цікаві, чи просто прикидаєтеся». Сорок. «Ендрю!» «Який Ендрю незнайомцю?» – подумав він. Ендрю вже давно нема. Його нема в живих. І мене швидко не буде. Ендрю. Наполягав голос. Він долина вздаля, а не з того яблучного преса, на який перетворилася його голова. Колись справді був собі хлопчик на ім'я Ендрю, і батько брав того хлопчика з собою в парк на західному боці Лада парк, де росло багато яблунь, стояла іржава ржава халупа з бляхи, що мала пекельний вигляд. Зате запах від неї йшов райський. Коли Андрю спитав, що це таке, батько відповів, що тут роблять сидр. Потім, погладивши Андрю по голові, сказав, не треба боятися, і повів у двері, запнуті старою ковдрою. Всередині було багато яблук. Цілі кошики, наповнені яблуками, стояли вздовж стін. А ще там був приземкувати кремезний чолов'яга, якого звали Д'юлап. М'язи ходили під його білою шкірою, наче там ворушилися хробаки. Його робота полягала в тому, щоб подавати яблука, кошик за кошиком до роздовбаної брязкотливої машини, що стояла посеред кімнати. А з труби, що стерчала на дальньому кінці машини, витікав солодкий сидр. Там стояв ще один чоловік, імені цього хлопа він не запам'ятав і наповнював сидром глечики. Позаду нього був третій. Цей мусив давати наливальнику подовбешці, якщо той виливав на підлогу забагато сидру. Батько дав Ендрю склянку сидру з пінкою. І хоча за всі роки свого життя в місті він знімав пробу з безлічі делікатесів, нічого смачнішого за той солодкий, холодний напій він так і не покуштував. На смак він був, як ковток жовтневого вітру. Втім, у пам'ять врізався не так смак сидру чи ворушіння м'язів д'юлапа, коли той перекидав кошики, як безжальне перетворення великих червонобоких яблук на рідину. Дві дюжини роликів закочували їх під сталевий барабан із дірками, що невпинно крутився. Спочатку яблука розчавлювало, а потім вони лускали, віддаючи сік, і він стікав похилим жолобам, а насіння і м'якоть потрапляли на сито. Тепер його голова стала яблучним пресом, а мізки яблуками. Невдовзі вони луснуть, як яблука під барабаном, і їх поглине благословенна темрява. «Ендрю, підведи голову і подивися на мене». Він не міг, і не схотів би навіть якби зміг. Краще лежати і чекати на прихід темряви. Все одно він уже мреться, адже той клятий малий всадив кулю йому в мізки. Куля й близько не зачепила твій мозок, тупий добню, Ти не помираєш, у тебе просто болить голова. Але якщо й далі там лежатимеш, розпускатимеш нюні в своїй крові, то здохнеш. І я, Ендрю, подбаю, щоб ти здихав довго і болісно. І те, що ти відчуваєш зараз, дасться тобі справжнім блаженством. Але не погрози змусили чоловіка, що лежав на підлозі, підвести голову. А те, що власник проникливого сичавого голосу, здавалося, читав його думки. Він повільно підвів голову, і її пронизав нестерпний біль. Повз каркас, у якому містилося те, що донедавна було його мозком, чали важкі предмети, проворюючи в мозку криваві канали. З грудей вирвався протягливий стогін. Щось лоскотало його праву щоку, наче з десяток мух повзали там у крові. Він хотів їх прогнати, але не міг відірвати руку від підлоги, бо боявся втратити рівновагу. Фігура, що стояла на дальньому кінці кімнати коло дверей, що вели на кухню, здавалася ефемерною, нереальною. Це відчуття виникало частково тому, що на стелі блимали лампи, а частково тому, що незнайомця він бачив лише одним оком. Куди поділося друге, він не пригадував та й не хотів пригадувати. Але основна причина, мабуть, полягала в тому, що істота справді була ефемерною і нереальною як привид. Вона скидалася на людську, але чоловік, що колись звався Ендрю Спритний, підозрював, що це ніяка не людина. Незнайомець, який стояв у дверному проході, був вбраний у коротку темну куртку, що на поясі запиналася на ремінь, витерті джинси і старі запилені чоботи. Чоботи селянина, єгеря чи... Чи стрільця, Гендрю. Цок-цок <свісно> відчайдушно силкувався роздивитися обличчя фігури в дверях, але піднятий каптур куртки прикривав його від сторонніх поглядів. Вираз обличчя незнайомця скрадали тіні. Раптом сирена обірвалася на середині ноти. Аварійні лампи не згасли, але принаймні перестали блимати. Чудово, сказав незнайомець своїм притлумленим голосом, що здавалося проникав у душу. Тепер ми хоча б зможемо чути свої думки. Хто ти? спитав цокцок. -цок. Він трохи поворухнувся, і повз голову, роздираючи живий мозок, знову помчали важкі предмети. Але навіть це відчуття не могло дорівнятися до жахливого лоску, тому шачих лап на правій щоці «Я людина, в якої багато облич напарнику», – відповів чоловік із пітьми свого каптора. І хоча його голос був похмурий, цок-цок відчув, що під цією поверхнею вирує сміх. «Мене називають і Джиммі, і Тіммі, і Спритником, і Жевжиком, невдахою, і переможцем. Та як завгодно, хай звуть, аби в піч не саджали». Чоловік у дверях закинув голову і зайшовся сміхом, від якого в цок спина вкрилася сиротами. То був не сміх, а вовче виття. «Мене називали вічним чужинцем», – вів далі чоловік. Він повільно рушив до Цокцока, і той застогнав та спробував порятуватися поповзом. Також звали Мерліном. Та, зрештою, яка різниця? Я ж ніколи ним не був, хоч визнаю, і не заперечував. Часом мене називають чеклоном чи магом, але я сподіваюся, що з тобою ми зможемо спілкуватися простіше, Ендрю. Просто і по-людському. Він відкинув з голови каптора, показуючи світле обличчя з широким лобом, яке, попри всю свою приємність рис, зовсім не справляло враження людського. На щоках горів лихоманковий рум'янець. Блакитно-зелені очі блищали від бурхливої радості, надто несамовитою, щоб її можна було вважати за радість психічно здорового. Чорне волосся, що вилискувало синім, стирчало в усі боки, як вороняче пір'я. Кармінні губи розтулилися, показуючи зуби людожера. «Називай мене Фаннін», – посміхаючись сказав привид. «Річард Фаннін, хоча це теж не зовсім правильно, але нічого, для початку згодиться». Він простягнув руку. Ліній на долоні не було. «Що скажеш напарнику? Потисни руку, яка струсонула світ». Істота, яку колись називали Ендрю спритним, а в коридорах сивих знали під ім'ям Цок-Цок, вирискнула і, звиваючись, поповзла назад. Куля малого калібру лише зачепила його скальп, замість проникнути всередину. І тепер шмат шкіри теліпався впереди-назад. Довгі пасма білого сивизною волосся й далі лоскотали щоку, але Спритний більше цього не відчував. Він навіть забув про у черепі і тупе пульсування в очниці, де колись було ліве око. Всі його думки зосередилися на одному, на втечі від цього звіра в людській подобі. Всі його думки зосередилися на одному, на втечі від цього звіра в людській подобі. Але щойно незнайомець ухопив його за праву руку і потис її. Ця думка випарувалася як сон після пробудження. Крик, що рвався з грудей, злетів з губ стогоном закоханого. Спритний тупо дивився вгору на незнайомця, що посміхався. Шмач шкіри погойдувався. «Це тебе турбує?» «Напевно, так». «Ось!» Фаннін ухопив висячий клапот і одним ручким рухом зірвав його з голови спритного, оголивши шматок черепа. Звук був такий, начервалася товста тканина. Спритний закричав. «Ну-ну, не плач». «Болітиме лише секунду». Чоловік присів перед спритним навпочепки і говорив з ним, як ніжний батько, до дитини, яка загнала в палець скапку. «Вже не так болить?» «Ні», – промимрив спритний. І він не обманював. Біль справді вщухав. І коли Фанін знову простягнув до нього руку і погладив поліві щоці, спритний трохи смикнувся, але швидко опанував себе. Рука без лінії відбитків гладила його по щоці, і тіло знову наливалося силою. Він дивився на незнайомця знизу вгору з німою вдячністю. Губи тремтіли. «Вже краще, Ендрю? Правда ж краще?» «Так, так!» «А якщо так, і ти захочеш мені подякувати...» а я не сумніваюся, що захочеш, то маєш сказати те, що казав мій один старий знайомий. Щоправда, врешті-решт він мене зрадив, але певний час він був добрим другом, і в моєму серці досі збереглися темні спогади про нього. Скажи, моє життя належить тобі. Ти скажеш це, Ендрю? І Ендрю не просто сказав, він не міг зупинити потік вдячності, яким рвалися назовні ці слова. «Моє життя належить тобі! Моє життя належить тобі! Моє життя належить тобі! Моє життя!» Незнайомець знову торкнувся його щоки, і цього разу голову Ендрю прорізала блискавка нестерпного болю. Він пронизливо закричав. «Мені шкода, але час підганяє. Тобі наче платівку затнув. «Ендрю, давай просто. У який спосіб ти хотів би убити малого, який у тебе стріляв? Не кажучи вже про його друзів і бандита, який його сюди привів. Передусім бандита. Навіть ту шавку, завдяки якій ти залишився без ока, Ендрю. Ти хотів би їх порішити?» «Так!» Хапаючи ротом повітря, видихнув той, кого звали цок-цоком, і люто налиті кров'ю кулаки. «Так!» «Це добре», – сказав незнайомець і допоміг Спритному звестися на ноги. «Бо вони мусять померти. Вони пхають свого носа до чужих справ. Я сподівався, що Блейн з ними розбереться, але все зайшло надто далеко, і ні на кого тепер не можна покладатися. А зрештою, хто б міг подумати, що вони зможуть сюди дістатися?» «Я не знаю», – сказав Спритний. Правду кажучи, він гадки не мав про що торочить незнайомець, та й йому було байдуже. Його поволі охоплювало піднесення, наче від якогось наркотику відмінної якості. Після болю яблучного преса цього було достатньо, більш ніж достатньо. Річард Фанін криво посміхнувся. Ведміді кістка, ключі троянда, день і ніч, час і приплив. «Годі! Я кажу, годі! Вони надто близько! Не можна дозволяти, щоб вони підійшли до вежі ще ближче!» Чоловік ворухнув руками, і з них вирвалися розжарені блискавки. Одна влучила в ланцюжок, на якому тримався крихітний годинник із маятником у скляному футлярі, і розірвала його. Інша зірвала з руки годинник Джейка Чемберса. Спритний похитнувся. Можна я візьму їх собі? Річард Фаннін чарівливо посміхнувся одними губами, скромно сховавши від сторонніх поглядів свої страхітливі зуби. Ти не проти? Ні, сказав спритний, покірно віддаючи свої останні регалії, символи тривалого правління. Правду кажучи, він взагалі не усвідомлював, що віддає їх. Дуже прошу. Дякую тобі, Ендрю. Тихо й лагідно промовив темний чоловік. А тепер поквапмося. Боюся, що невдовзі атмосфера в цьому місті кардинально зміниться. І перш ніж це станеться, нам треба знайти ящик з протигазами. Буде краще, якщо цей ящик десь поблизу. Мені нічого не станеться. Але я боюся, що ти не виживеш. Не розумію про що ви, сказав Ендрю спритний. Знову почала боліти голова. В мозку бушував ураган. «І не треба», – спокійно відповів незнайомець. «Ходімо, Ендрю, треба поспішати. Ми сьогодні такі зайняті, крутимося як білки в колесі, е? Якщо підфартить, то Блейн засмажить їх просто на платформі, там, де вони зараз і стоять. А останнім часом він став таким диваком, бідолашний. «Та все одно варто поспішати». Він поклав руку на плечі спритному і, хихочучи, повів його через двері, в якій лише кілька хвилин тому вийшли Роланди з Джейком. «Привіт! Це передостання частинка третьої книги циклу про темну вежу. Здається, за кінець цієї книги пан Кінг отримав купу гнівних листів, але ми ще до нього не дійшли». Тому я дякую нашим силам оборони, завдяки яким це все взагалі можливо, і читаю для вас торговця зброєю. Почуємося. Все буде Україна, сонечко.